Чудомир, търговци на риба, един от свитата на хаджи Донча беше и печомечето, сцепнатото ухо и бозовите широки потури, подарени от хаджията. Той имаше голямо момче, което беше поело полската работа, за това се навъртваше все около кръчмата. Премиташе понякога, дърва сечеше, вода донасяше и си получаваше накрая. Почерпката, разбира се. Един ден, тък му печо убеждаваше с красноречието си хаджията да му дадена. Вереси е четвърт литър от една черна макара, а той правеше отчаяни. Усилие да му откаже, от към долния край на селото се проточи висок и ясен. Глас! Хариба! Хаа! Хаджи на бърчи чело, надникна през прозореца и изръмжа. Веричката му проклета! Нейко за гореца те! Сега, когато съм донесъл цял, Сандък с ти, намери да се допилее, та да не мога един да похарча. Пък като помисли, помисли, капна една ракийца на мечето и му рече, поверително, слушай, мече, ще ти дам и макара, и оцетна вересия, ама изтичай през. Мостъв от въдната махала и извикай и ти няколко пъти, Хариба, ха. Ама, силно да извикаш. Колкото можеш по-силно. Из цялото село да се чуе. Печу мечето схвана веднага политиката, остави отсетничето на тезгяха, приплюща като отърван заек. Разцепи реката на две срещу попови и се изгуби. Насливъка. Дорде се изгуби и гласът му се чу на Иван Маймуна откъм. Торището, Хариба, хаа. Пресносола по три изола, без кости, за гости. Ха, риба, хаа. Втори път се провикна до чакаровия плевник и дорде иде до Емандаловата. Круша караманка, нейко за горецът до тропа с каручката си пред хаджи. Дончовия Дюкян. Хаджи ага. А, хаджи! Капни ми една рекийца, че ми пресъхна писконят. Не ракийца, а емише морка ви се пада на вас, обади се сърдито отвътре. Хаджият! Защо бе? Какво сме прегрешили? Защо ли? Защото сте се струпали на цяла България търговците на Рибафа, село. Че и аз патент плащам бе. И аз стока продавам. Вчера мина евреинът. Днес отсреща вика един... Ти ревеш като разпрано от долу, че на какво прилича, това, афидерсинис, хаджи. Прощавай. Добро съм виждал от тебе, Дюкена съм, ти спал и хляба съм ти ял, не знаех, брате. Не знаех. Чув го този, дето вика, отвъд, и, вярвай ми, няма да се обадя повече. Грам няма да продам в вашето село. Дай ми си ракийцата и заминавам веднага. Честна дума, заминавам. хаджи дончо му поднесе шишенце селивовица и нейко за горецът, като го. гавратна и си избърса дългите му с ръкава, плати, плесна кончето и Дигна валянката на към каменяк. Това беше през пролета към розобер. Есенес пък нападна един шапо. Добитъка, поразия. Не остана къща без куцуговедо. Напеча мечето сивата. Крава с чупения рок също се разборя и той като нямаше и без това какво. Да прави, припичаше се на дебелата града пред кръчмата и слушаше как. Хаджията напевно, като псалт, му четеше един стар вестник. Хем слушаше печо, хем не слушаше, защото една маничка мушичка от цял час. Се мъчеше да влезе в гъсто залесеното му ухо и не му даваше мира. Ту, бръмчеше около носа му, ту кацваше за миг на калпа му, ту наново. Подновяваше опита да достигне до тапанчето чак. Като се умори да чете... Феджи Дончо дигна глава, свали очилата и го попита. Е, е разбираш ли я на къде отива политиката, а? Големи работи, голямо. Нещо. Где ще му излезе краят, не се знае. Не се знае, отвърна печо и махна с ръка около ухото си. Не зная, ама както е тръгнало, ще дойде ден, когато през стъкло сол ще топят сиромасите. Ще топят, обади се мечето, всички ще топят. Не мотия, голотия. Парици си нямат хората. Средства си нямат и всеки иска. Навере си я. На, оная неделя донесох от Фирибе цяло качехам си риба и, никой не те попитва продаваш ли я, или за хубост си я потопорчил в дюкяна. Пък стоката, един път нещо. Прясна, една и на сол докарана. Риба ли? Ококори очи мечето и езикът му се плъзна неволно по долната. Устна. Риба я. Чудо нещо. Ама тъй ще се сеплое и ще хвърля някой ден в реката. Че да я продадем бе, хъджи. Нали пролете Соня, Загореца, Тойонуи? Да я продадем, ама как? Как ли? Че да помислим малко как. И мечето наведе глава и се загледа в пъпа си. Стоя тъй, стоя, пътръсна. глава и отсече. Ако ти я продам до люспа, ще ми дадеш ли половин кило без пари? Не половин, а цяло кило ще ти претегля. И качето ще ти харижа отгоре. Само работа да стане. Печо махна с ръка на тохото си, стана, отръска се и без да продума дума. пое горе към общината. До фурната се спря при Чича си миля старика, който седеше на камъните и си. Чистеше рунтавия кълпак от осили. Помага ти Бог, чичу, пощеш ли го, пощеш ли го. Дал ти Бог добро, Пеца. Поще го, какво да правя, като ми окуцеха и двата. Вола отпустия му шап. Та да, сякаш без ръце съм останал. Шапли? Прави се на занесен мечето. Че то е най-лесна работа поне. Лесна, лесна, ама като му не знае човек лекарството. Какво не съм, опитал, и опашът и Костенурски пекох и ги чуках, да ги смесвах с кърмилото. И стипца слагах, и цял ден им топих краката със студена вода. Не минавай, не минава. А три ниви ми стоят непосети и се чудя и мая какво да правя. Ако знаеш нещо, кажи де, не ти трябват тебе Костенурски, а риба, риба. Хамсия риба си купи едно, кило, щукай е я да стане на каша, наложи болното място да постои ден, ден и, половина и след това впрягай, ори и не бой се. Във влашкота и ги церят. Хоо, чуди се чичо му и клима с глава. Риба, каиш, а. Гледай, гледай. Че да опитам бе, момче. Още сега да опитам. Дали ще има на хаджията? Не зная, ама все може да се намери колкото за лекарство. Стига да не те, изпреварят. Иди, иди виж и го направи с време. Чичо му милюнах лукал пака и забърза към дюкяна, а мечето пое пак нагоре. При общината препоръча на Дечапора своя специалитет, на Петка Бабин, Иванин по-нататък също, а вечерта разправи и намливарите в гичувата. Воденица за чудните свойства на солената хамсия. Че като се дигна една, миризма из дворищата, като се заналагаха уния мити копита с чука на риба, и село, не е за приказване. Не знам дали от това чудновато лекарство получи облегчение някоя крава или вол, ама печу мечето си обсори хапката за цяла неделя. Изпълни обещанието, сихаджията. хаджията. Претегли му половинки лос тежкото отгоре и от сърце моя, даде. И ракийца го почерпи даже, а пък колкото за качето, метна го за зелен хайвер и толкос. Обръчите му, се били щупили, течало над две места, не знам какво още му станало, излага, като човек и не му го даде. Мечето се посърди, посърди, па си промърмори тихичко през нос, да го не, чуе никой, магаре. И нахаджилък да го пратиш, пак магаре си остава, и му премина.